Гріє сонечко, усміхається, небо ясне, Дзвонить пісеньку жай-вороночок, Затонувши десь в бездній глубіні Кришталевого океану. Встань, встань, орачу, Вже проголи вітри, проскрипів мороз, Вже пройшла зима, Любодихає воздух леготом, Мов, у дівчини, що сну будиться, В груді радісно б'єсь здорова, молодая кров, Так і грудь землі диха двигаєсь, Силою дивною оживущою. Встань, орачу, встань, Сій щасливий час золоте руно, З трепетом любві мати щирея обійме його, Кров'ю теплою накормить його, Обережливо виростить його. Гей, брати, в кого серце чисте, руки сильні, думка чесна, прокидайтеся, встаньте, слухайте все поклику весни, сійте в головах думи вольні, в серцях жадобу братолюбія, в грудях сміливість до великого, бою за добро, щастя і волю всіх, сійте, на пухку, на живу риллю, впадуть сімена думки вашої.